يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُثِيرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْهَدْيِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ سَلَّمَ النَّبِيُّ وَسَمَاعَ هادي شردين سلمه الله dan limpah kurnia daripada kita menyambung kembali perbincangan kita menuju surah al-Fatihah. Kalau kita perhatikan tajam dengar ini mulia ke Allah aslihan, semua nama yang disebut yang telah kita bincangkan berkisah tentang nama-nama surah al-Fatihah yang lain berkisah sesuatu yang tersembunyi yang mencukupkan segala keperluan iaitu pengawasan yang berterusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengamalkannya. Sesuatu yang tidak dibuka dengannya tidak akan memiliki nilai. Dia adalah permuka segala kebaikan Asas segala perkara ma'ruf Tidak dinilai satu perkara itu sah Kecuali bila diulang-ulang dalam semayang Dalam segala pekerjaan yang kita lakukan seharian Al-Quran ini khususnya surat fatihah yang sedang menjadi bincangan Kita adalah perbenaraan yang berkaitan dengan segala sesuatu Menyembuhkan semua penyakit Mencukupkan manusia dalam keresahannya Menelunginya dan segala keburukan dan menjadi janti dalam menghadapi segala kesulitan. Jadi surah inilah yang merupakan ketetapan bagi pujian yang mencakupi segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahuwataala. Rasa syukur yang mengandungi kita mengagungkan telah datang Allah Swt yang memberi nikmat dan dia juga merupakan inti, essence, ruh kepada doa kerana doa adalah menghadapkan diri kepada Allah Swt. Sedang doa yang teragung terdapat dalam hakikat salat yang kita kerjakan jadi jika demikian sedang penengah yang dimuliakan Allah selepas kita memahami beberapa perkara berkaitan dengan muqaddimah al fatihah ini tujuan utama dari al fatihah adalah memberikan ketetapan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadapkan oleh kita secara mutlak hadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaan kita meyakini pemilikan Allah subhanahu wa ta'ala ini ke atas dunia dan akhirat serta Kewajaran untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT Saya mutlak Tempat kita mohon pertolongan Tempat kita mencari Mengusahakan jalan lurus dengan hidayah daripadanya Dan supaya kita ini terhindar dari kejahatan Jalan orang-orang yang telah pun dimulkai Dan diminasakan oleh Allah SWT Jadi inilah tujuan utama yang dipanggil sebagai makasid Makasid ni mana tema surah Al-Fatihah Inilah cara-cara untuk kita mencapai kesempurnaan yang terdapat Sebagai seorang manusia yang Allah SWT pilih sebagai khalifah Jadi kalau tema utama surah Al-Fatihah dan tujuan utamanya ini adalah untuk melahirkan kesedaran Bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi kita Maka sangat wajar jika basmalah ataupun bismillah yang kita akan baca pada awal surah Al-Fatihah ini Dalam huraian kita, tafsiran kita pada surah yang mulia ini Diikuti dengan nama-nama Allah SWT yang merupakan pesan utama dalam kehidupan kita. Kemudian, disusuli pula selepas itu pesan kedua, iaitu permohonan dan sekaligus menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi Allah SWT adalah tempat untuk kita wajib meyakini dengan sebenar benarnya untuk kita menghabirkan diri yang mutlak dalam ibadah. Kerana Allah SWT ini memiliki aswa'ul husna yang telah kita bincang dalam surah Al-Araf yang lalu, sila peringatkan sekalian. Jadi kata Allah ini menampung segala bentuk nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam nama-nama yang lain. 99 nama yang popular dalam sunnah, walaupun ada hakikatnya nama-nama Allah ni lebih jumlah tersebut. Telah kita pelajari sama-sama perkataan tajab walilahil asmaul husna pada Al-Rohi'ah sebelum ini, masih surah Al-Araf. Jadi nama-nama Allah SWT ini walaupun begitu banyak Namun yang dipilih, yang diperkenalkan Rasulullah Al-Fatihah ini Hanyalah Ar-Rahman, Ar-Rahim Begitu juga Maliki Yawmiddin Ini bukan saja menggambarkan Bahawa Allah SWT sangat dominan Sehingga mengatasi segala sifat yang lain Tetapi juga agar manusia Mencontohi Dengan sebenar benarnya Agar dipenuhi jiwa mereka dengan sifat rahmat Menyebarluaskannya kepada makhluk yang lain, kepada manusia yang lain jadi, penyebutan Maliki Ya'umidin itu menampakkan Pemilikan Allah SWT atas hadiah hari pemalasan Dimaksudkan agar Supaya manusia terdorong melakukan kebaikan Walau ganjaran Yang dijanjikan itu Belum kelihatan, tetapi dihendak Meyakini bahawa Apa jua yang dilakukan itu akan Dihitung oleh Allah SWT Dikemukakan, ditunjukkan dihadapannya Di hadapannya di akhirat kelak. Jadi kita mulakan Bersama-sama sedang pendengar sekian Perbincangan tafsiran kita mulusyai yang pertama dari surah al-Fatihah ayat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir dengan nama Allah yang maha rahman lagi maha rahim jadi Allah mulakan al-Quran al-Karim dengan basmalah memerintahkan nabinya sejak awal wahyu untuk memulakan segala kerja dalam hidup dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala ikra bismi tidak kita tidak akan keliru jika dikatakan bahawa semalam merupakan pesan pertama Allah Subhanahuwataala kepada manusia supaya manusia mengingatinya dalam setiap activity dengan nama Allah Subhanahuwataala. Sebab jelas Sheikh Muhammad Mutawalli al-Shaarawi dalam tafsirnya. tafsir ni, tafsir al-Shaarawi, betapa hebatnya nama Allah Subhanahuwataala ini sehingga dia menjadi syarat sahnya salat yang kita kerjakan. Yaitu al fatihah ini mesti. Kita bacakan padanya, bacakan baswalah ini dalam satu daripada yang menjadi syarat kepada sahnya bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Baswalah ini juga turut disyariatkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama ketika beruduk. Selamat tinggal, Ibn Dekat Rasulian. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi syarat sahnya bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Kerana ia merupakan... Ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah yang disebut sebagai Walakad Ar-Rayna kasabun minal masani. Al-Fatihah ni terdiri tujuh ayat. Jadi Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Para ulama Makkah dan Kufah sebagai masalah Bukhari Hijaz berpendapat bahawa basmalah ni bukan sebahagian daripada Al-Fatihah. Begitu juga pada surah-surah yang lain. Hanya kata mereka Menurut penulisan basmalah ini dalam Mus'ah Sebagai pemisah di antara satu surah dengan yang lain Pandangan ini merupakan pandangan sebahagian ulama Tapi jumhur ulama' berpendapat bahawa basmalah Merupakan satu ayat dari Al-Fatihah Dan surah-surah yang lainnya Kecuali surat Tawbah Pendapat yang lebih tepatlah basmalah termasuk salah satu dari Al-Fatihah Dan ini merupakan mazhab al-Syafi'i Mazhab Ahmad dan satu riwayat Ishaq, Abu Abid Dan juga ibnu Mubarak Selain itu, ia juga merupakan salah satu ayat dari surat An-Namal. Nanti kita akan bincangkan surat an insya Allah. Surah yang menisahkan perutusan surat dari Nabi Saiman kepada pemimpin sahabat. Atau pemimpin yang dipanggil sebagai Ratu Balqis itu. Padahal pun untuk surah secara lain, sebenarnya Baswallah berfungsi sebagai pemisah di antara surat tersebut dengan sebelumnya. ini. Buktinya apa saya ingin menghasilkan? Buktinya dalam satu hadis sahih dari Abu Daud, Termivi dan lain-lain dari ummu Salamah radhiyallahu anha yang merupakan isteri nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salam merupakan satu insan yang cukup hebat kerana pernah menemani kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isterinya. Dan Salamah ni ada satu kisah yang menarik dia mempelajari doa dari nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khaira minha. Hadis sini hadis sahih. Sela kita pelajari sama-sama. Doa oleh seorang ibu yang seorang isteri yang kematian al suami. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Berilah ganjaran kepadaku atas musibah yang berlaku ini dan gantikan untuk yang lebih baik Doa ini diamalkan oleh Umm Salamah selepas kematian suami di medan Uhud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahnya menjadi suami kepadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih baik daripada mana-mana manusia yang kedapatannya atas muka bumi. Jadi doa ni sedang meneruskan doa ketika kita ditimpa musibah ada sebuah hadis dalam kitab yang bernama satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih doa ketika kita ditimpa musibah ini amat baik lu untuk kita amalkan bila apa bentuk kejadian ataupun kemalangan ataupun sebarang bentuk ujian berlaku dalam kehidupan kita jadi kata ummu salam anha bahawa aku mendengar Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam membaca al-fatihah begini dia ajarkan kepada perawi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibn Hibban. Lalu umu salama haul mulakan baca al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Hingga ke akhir ayat. Adapun cara untuk bacanya, apakah dibaca dengan kuat atau adakah dibaca dengan suara yang tidak jelas? Ini yang ada perbincangan. Kalau kita pergi ke negara Arab Saudi sebagai contohnya mengajar umrah dan haji, kita akan lihat imam-imam di sana imamul haramain sebagai contohnya imam dua tanah suci ini kedua-dua imam tidak membaca Al fatihah dengan jelas, ini ada perbezaan pandangan tapi kalau kita lihat saya mendengar ini oleh Allah sekalian pandangan yang diamalkan di tempat kita adalah madai untuk kita ikut itu dibacakan basmalah dengan suara yang kuat bilakah dibaca basmalah ini bila disyariatkan Waktu membaca basmalah ini itu Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini diajar dalam Quran dan juga sunnah Yang pertamanya ketika berwuduk Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdil La salata liman la wudu' alahu Wa la wudu' aliman lam Ya bukulis wa Allah ta'ala alaih Tidak sah salat orang yang tidak berwuduk Dan tidak sah wuduk orang yang tidak menyebut nama Allah pada ini Ini yang pertama Dalam, dalam Azat Syafi'i Letakkan baca basmalah ini sebagai sunnah Yang kedua ketika menyembelih binatang menyembelih haiwan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kalau kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 121 wala ta'kulu ta mimma lam yuzkar ismullah 'alayh janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika kamu menyembelihnya sunnah menyebut bismillahirrahmanirrahim yang ketiga kalau kita lihat ketika berburu nanti kita bincang ayat tentang berburu satu aktiviti yang baik yang mana Allah SWT menjelaskan Surah Al-Ma'idah ayat keempat Maka makanlah apa yang tangkap oleh anjing itu untuk kamu Sebutlah nama Allah ketika melepaskannya Melepaskan anjing buruan ini Siapa dengar ini boleh ke Allah Ali bin Hatim al tai pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang binatang yang diburu dengan anjing pemburu Bagaimana hukumnya Apabila sang pemburu menemui anjing bersama dengan anjingnya Sementara dia tidak tahu anjing manakah yang bunuh binatang buruan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lah takul fainama samaita sa ala kalbik wala untasmi al-akhar. Kalau kamu menghantar anjing kamu ni, untuk berburu, kamu faham menggunakan anjing dalam hutan tebal. Anjing binatang yang institusi boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu. Dibenarkan untuk berburu, untuk menjaga ladang yang luas. Lain daripada itu tidak digalakkan. Maka ular yang mulanya di rumah ini setiap hari amalan kebaikannya akan merosot sedikit demi sedikit bukan sedikit banyak setiap hari sekian banyak amalannya akan lupus orang yang boleh anjing ni seperti ini disebut dalam hadis sahih jadi siapa yang ini boleh kat lastian lagi yang keempat di kita mengucapkan bismillah ini ketika makan dan minum Rasulullah sallallahu Nabi wasallam pernah mewasiatkan kepada sahabat namely ibnu Abbas radhiyallahu ya qul laa bismillah wa kul yaminik wa kul mimma Hai anak, bacalah nama Allah dulu Sebut nama Allah Bismillah dahulu Kemudian makan dengan kainamu, makanlah yang dekat denganmu Yang kelima kalau kita perhatikan dalam Islam ini Bismillah disyariatkan ketika kita meruqiyah Ruqiyah ni maknanya kita menjampi pesakit Orang yang sakit Ataupun kita sendiri yang sakit Seperti yang disuruh oleh Rasulullah SAW Kalau kita sakit, lengur pada satu anggota Ambil tangan kanan kita Letak pada anggota tersebut Bahagian tersebut, tempat tersebut dan ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah Tiga kali. Kemudian ucapkan Amin dari azza wa jalla, dan kuatnya dari ajidu wa uhaziru sebanyak tujuh kali. Amin dari azza wa jalla, dan kuatnya dari ajidu wa uhaziru. Maknanya kau bini dengan kemuliaan Allah kekuasaannya. Jadi sekali keburukan yang aku perolehi yang aku dapat ini aku, dan aku bimbangkan ucap sebanyak tujuh kali. Jadi seorang sahabat yang melalui pada Nabi yang betul yang sakit Nabi mengajar demikian maka dia tidak lagi masa sakit supaya itu sampai bila-bila. Ini doa yang maksud dari Nabi Wasallam. Boleh kita amalkan sidang peninggah sekian? Ada doa ni, Alhamdulillah. Saya nyatakan dalam kitab tajuk satu-satu doa di hadis-hadis sahih. Kita letak pada anggota yang sakit, tak payah nak pergi mengurut sidang peninggah sekian. Nak pergi urut pun tak ada masalah. Tidaklah diharamkan. Cuma, bezakan tutup aurat, jaga aurat. Jangan diurut seorang lelaki oleh seorang perempuan yang bukan mahram. Jawahilah perkara-perkara. Beda'ah perkara-perkara yang melakukan pada hari ini yang tidak pernah bersungguh kepada Quran dan juga kepada sunnah. Perhatikan orang yang muruk kita itu. Apakah menggunakan mentera-mentera yang difahami daripada Al-Quran Karim dan sunnah dengan doa-doa yang jelas ataupun dengan menyebut nama yang bukan-bukan yang tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Siapa yang ingin menegak masyarakat? Ada beberapa perkara lagi, beberapa tempat yang kita akan lihat digalakkan untuk kita baca Bismillah ini sebagai permulaan mengenali kelebihan dan kedudukan Amalan yang mulia ni kecil Di sisi kita besar, di sisi Allah SWT Kulu amrin la yubda'u bismillah Kulu amrin ziba La yubda'u bismillah fahhu abtar Semua perkara yang kamu lakukan yang baik itu Tetapi tidak disertai Dengan bismillah, maka dia terputus Sehingga berkatan Allah SWT InsyaAllah kita akan bincangkan lanjut Berkuliah akan datang Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa fiikum